Data trecută, Doru a întrebat ceva de posturi și m-am uitat la, la posturi. Măi, pot să spun că am învățat ceva? Nu, nu doar încercând, doar studiind, din, studiind despre posturi. Și mă gândeam să abordez subiectul ăsta. Pentru, pentru astăzi, doar așa ca, uh, ca o paranteză al studiului nostru. Fiindcă sunt câteva elemente interesante aici. Da, să și mai cu postul. Ok. Bun, bun. Fia cum stau lucrurile. O să, pentru, uh, pentru eficiență, o să îți explic în, în mare... Uh, punctele pe care o să le abordez după care o să intru în uh, detaliu. Uh, în primul rând o să mă uit la uh, cum Biblia descrie postul și uh, ce anume uh, este asociat postul, uh, cu, cu ce anume este postul asociat. După care uh, O să mă uit la două, două religii mari care impun postul credincioșilor și una este religia creștină, creștine, religia ortodoxă, iar a doua este religia catolică, iar apoi implicațiile postului, după cum scriptura după cum Apostolul Pavel explică uh, în Noul Testament. Dar nu mă refer la implicațiile postului, implicațiile acestei învățături greșite, care este în Biserica Ortodoxă și Catolică. Ok. În uh, săptămâna... În care am studiat ultima oară și am avut în, și mi s-a pus întrebarea legată de post. Am spus că sărbătorile iudeilor erau asociate cu uh, posturi. Uh, și trebuie să recunosc că aici am făcut o greșeală fiindcă uh, așa ceva nu există. Oudei. Uh, uh, uh, Aveau trei mari sărbători uh, pe care Dumnezeu le-a cerut, uh, le cerut și uh, unul din pasajele care, le, care explică aceste uh, trei sărbători este în Exodul 23, început, începând cu versetul 14. Exod 23 cu 14. Da. Zice așa. De trei ori pe an să-mi ții o sărbătoare. Deci, trei ori. Da? Trei sărbători. Să ții sărbătoarea azimelor. 7 zile să mănânci azime, cum ți-am poruncit la, la, la timpul rânduit al lunii. Acum, Azimele sunt uh, pâini fără uh, drojdie. Și scopul acestei sărbători era să le aduc aminte iudeilor că au fost scoși din Egipt, iar în noaptea în care ei au ieșit din Egipt, au mâncat uh, acea pâine uh, nedospită, fiindcă n-au avut, avut timp să aștepte ca pâinea aia să crească. De aceea Dumnezeu a spus, faceți pâinea aia nedospită, luați un miel, tăiați-l, uh, sângele lui să fie pe tocul ușii, stânga, dreapta și deasupra. Iar uh, uh, când vă voi spune uh, să plecați, plecați. Și noaptea aia au luat mielul, l-au tăiat, l-au mâncat cu pâinea nedospită, deci era făină cu sare cu ce era acolo, uh, prăjită, au mâncat pâinea aia, cu mielul, după ce au murit prim, întâiul născut al celor care, al familiilor care nu au avut sângele mielului pe, to pe tocul ușii, uh, Dumnezeu le-a zis să plece și au plecat. Deci ei, ei, ei erau îmbrăcați cu sandale în picioare, pregătiți să, să, să plece. De aceea, la sărbătoarea asta, li s-a cerut să mănânce pâinea nedospită. Deci, nu, este, nu are de-a face cu post să nu mănânce altceva, ci cerința era ca pâinea să nu aibă drojdenie. Așa. Șapte zile să mănânce azime, cum ți-am poruncit, la timpul rânduit al lunii, lunii ahib, pentru că în ea a ieșit din Egipt. Și nimeni să nu se înfățișeze înaintea feței mele fără nimic. Și sărbătoarea secerișului, asta este a doua sărbătoare, care este a, a zi după a, această sărbătoare. A, sărbătoarea zimelor să Sau Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Săcerișul, după care vine uh, culesul lui. Uh, Am impresia că asta cu cinci de zile, zi, uh, pașele, da, da, da. Deci, uh, Paștele este prima sărbătoare, asta a zimelor. După care următoarea uh, sărbătoare este, este cea a Săcerișului, după 50 de zile. Și Sărbătoarea Săcerișului, se, se deci în 16, cele din ti roade ale recoltelor tale. Deci, după Paște, când te uiți la câmp, după 50 de zile, aproape două luni, nu tot câmpul este copt. Deci, ei trebuia să se ducă pe câmpul lor să culeagă numai, numai din părțile unde era roadă, uh, uh, recolta coaptă și să o aducă la templu și uh, de, uh, pentru, a să, uh, pentru recoltă să-i mulțumească lui Dumnezeu. Așa? Uh, și spune uh, mai încolo și sărbătoarea culesului care se aduce la sărbătoare la secerișul anului când culegi Recoltele uh, tale de pe câmp. De trei ori pe an, Toată, -ă, toată partea bărbătească a ta să se înfățișează înaintea Domnului Dumne -ă, Dumnezeu. Să nu aduci sângele jerfei mele cu uh, mâinile cu aluat și grăsimea sărbătorilor mele să nu rămână toată noaptea până dimineața. Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tăiroade, din ogorul tău, să nu fierbi biedul în laptele mamelui. Deci nu are nimic de a face cu postul. Așa. Însă postul apare în postirea, nu postul, postirea are de a face apare în Vechiul Testament. Și de obicei este asociat postirea este asociată cu rugăciunea, fiindcă această postire este o afectare a sufletului și a propriei persoane prin uh, înfometare. Ca să zic așa. Uh, postirea nu, nu este un soi de dietă. Cum este astăzi. Uh, să nu mănânci carne de porc, poți să mănânci carne de uh, pește, poți să mănânci aia, nu, mânc, nu mânca aia. Deci nu, nu e și asta ceva. Când uh, ăștia au postit, fie n-au uh, uh, mâncat nimic, ori uh, n-au mâncat ce mâncau uh, neamurile. Așa. Uh. La moarte. Adică, bine, într-o concluzie, tu care spui ca și un post corect? Uh, nu, stai puțin, stai, stai, stai, stai, stai, stai uh, puțin. Hai să, ha să, să dau câteva uh, pasaje în care oamenii au fost întristați și au mâncat și, și n-au mâncat nimic. Unul Samuel, unul cu șapte. Unul Samuel. capitolul 1. O să ajungem și la Matei. Așa. Așa. În 1 Samuel, Samuel este un profet și în primul capitol avem de-a face cu nașterea lui Samuel dar are de-a face și cu contextul cum, cum Samuel s-a născut. Cum Samuel a ajuns să se nască. O să încep cu versetul 1. -era, și era un om din Ramatai Tsofim, din ținutul muntos al lui Efraim și numele lui era Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsof, un Efraim. Efraimit. Și <coughs> el avea două soții. Și numele uneia era Ana și numele celelalte era Penina. De ce să avea două soții. Și Penina avea copii, iar Ana nu avea copii. Și acest om se suia din cetatea sa, din an în an, ca să se închine și să jerfească domnului Oștilor, la Shiloh. Și acolo erau doi fii al lui Eli eu fim și finea, spre oții Domnului. Și a fost așa. În ziua când jerfea Elcana, deci asta era una din soții, uh, uh, nu, nu, nu, uh, Elcana este bărbatul. În ziua când jerfea Elcana, dădea părți soției sale pe Nina și la toți fiii și fiicele uh, ei. Iar Anei îi dădea o parte dublă. Pentru că o iubea pe Ana. Dar Domnul îi închisese pântecele. Deci Ana are o problemă. Ea este sterilă. Ok? Da. Dar spune aici Scriptura în versul 5. Dar Domnul îi închisese pântecele. Nu știu de ce așa stau lucrurile. Și potrinica ei o mâhnea foarte mult ca să o facă să se negășe, necăjească, pentru că Domnul îi închisese pântecele. Și așa făcea Elcana an de an. Deci bărbatul ăsta făcea în fiecare loc. Ori de câte ori se sprea, ia la, domnul, la casa Domnului, aceea o mâhnea așa și ea plângea și nu mânca. Deci Ana este foarte întristată. Și Elcana, Elcana, soțul ei, i-a zis, Ana, de ce nu mănânci? De ce plângi? Și de ce nu mănânci? Și de ce este întristată inima ta? Nu sunt eu uh, mai bun pentru tine decât 10 fii? Uh, și Ana s-a ridicat după ce a, a, au mâncat și-a și preotul ei. Uh, uh. este că s-a dus să se roage Ana mai încolo. Și... Uh, uh, Preotul care era acolo i-a zis uh, o să ai un, un copil și Ana a rămas însărcinată cu Samuel. Deci Ana, când era necăjită de cealaltă soție, al lui cana, uh, nu mânca. Okay? Uh, un alt exemplu, când oamenii nu au mâncat din cauza acest, acestei dure sufletești, este... David, când uh, copilul lui este, uh, este uh, aproape să moare, să moară. să văd unde este. Unde Mama, E să mă uit. Doi Samuel. 2 Samuel cu 12 2 Samuel 12 Așa. Ah. În uh, 2 Samuel 11 11 O nenorocire se întâmplă. Israel era, un, Israel era în război cu filistenii. Și n-au vrut, verset, în capitolul 11, 2 Samuel 11, versetul 2, de fapt, unul sau doi, Spune așa despre David. Iar David a rămas la Ierusalim. Și a fost așa. La timpul serii, David s-a ridicat din patul său și se plimba pe acoperișul casei împăratului. Adică o terasă. Și de pe acoperiș a văzut o femeie scăldându-se. Și femeia era foarte frumoasă la înfățișare. Și David a trimis și a cercetat despre femeie. Și a întrebat cine e femeia? Femeia zicește... Aici au zis, măi, este uh, soția lui Urie. A, a, a, a chemat-o pe, pe, pe soția lui Urie la, la el, la împărat, la, la palat. Și, dintr o alta, ea a rămas însărcinată cu David. Acum David, ca să acopere păcatul lui l-a chemat pe Urie, la palat, la, la palat. Și a zis, mai du-te și culcă-te cu nevastă ta, că tu ești, tu ești soldatul meu de, de încredere. Ca să acopere uh, păcatul lui, să zică că soția lui este însărcinată cu Urie, nu cu David. La care Urie nu s-a dus la, la ea. Fiindcă Uh, el îi spune mai încolo lui David Cum pot eu să mă duc la, la nevastă mea când soldații, când alți uh, prieteni de mei pe terenul de luptă se bat cu filistenii. David are o altă manevră. David îl îmbată pe Urie și îl trimite la nevastă sa. Însă Urie nu se duce, nu, nu se duce acasă. Uh, și când a văzut David că indiferent ce face, el nu, uh, urie, nu se culcă cu nevasă, sa. David îi dă o scrisoare lui Urie pentru Ioab, care este comandantul trupelor acolo, și pe scurt îi spune lui Ioab să-l pună pe Urie, unde bătălia este mai aprigă. Și în momentul potrivit să retragă toți soldații, numai Urie și ceata lui să fie cu, în bătălie cu filistenii, ca Urie să moară. Deci, Urie, când s-a dus la Ioa cu scrisoarea aia, U, Urie s-a dus cu condamnarea lui la moarte. Ca, ca, ca să vezi ce inimă are... David, la faza asta, din cauza unei femei. Și spune așa, ca, uh, capitolul 12. Și si Domnul l-a trimis pe Nathan, la, la David. Nathan este un uh, profet. Și, el a venit la, și a venit la el și a zis. Deci, David, uh, profetul are o, o întâmplare. Erau doi oameni într-o cetate. Unul bogat și celălalt sărac. Bogatul avea foarte multe turme și cireși. dar sălacul n-avea nimic decât o singură mielușă pe care o cumpărase și o hrănea și a creștea împreună cu el și cu copiii săi și mânca din bucata lui și bea din paharul lui și se culca la sânul lui și era ca o fică. Și a venit un călător la omul bogat și el nu a vrut să ia din turma lui și din Cirada lui, ca să pregătească pentru călătorul care venise la el. Și a luat oaia sărac, omului sărac și a pregătit-o pentru, pentru omul care venise la el. Și mânia lui David s-a aprins împotriva omului acela și a spus lui Nathan, Viu este Domnul. Omul care a făcut aceasta este un fiu al morții. Să se... Da, da, da. Da. Să se întoarcă milul împătrit, deci să dea de patru ori mai mult decât acea mielușea, pentru a făcut lucrul acesta. Și pentru că n-a avut milă. Și Natania zis lui David, tu ești omul acela. Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Te-am uns împărat peste Israel. Și te-am scăpat din mâna lui Saul. Și ți-am dat casa stăpânului tău și soțiile stăpânului tău la sânul tău. Și ți-am dat... Deci David nu avea o singură femeie. El avea mai multe neveste. Și pe lângă neveste avea concubine. Deci David ar fi putut să se calmeze în furia lui sexuală cu ce avea el acolo acasă. Nu trebuia să se ducă la soția lui Urie. Okay. Uh, versetul 8: Și-ți-am dat din casa stăpânului tău și soțiile stăpânului tău la sânul tău și-ți-am dat casa lui Israel și al lui Iuda. Și dacă ar fi fost prea puțin, <coughs> ți-aș adăuga mai mult, uh, multe alte lucruri ca acestea. De ce a disprețuit cuvântul Domnului și a făcut aceste rău în, în ochii săi? Ai lovit cu sabia pe urie hetitul. Și ți luat de soție, pe soția lui, iar pe el l a ucis cu sabia fiilor lui Amon. Și acum sabia nu se va depărta din casa ta niciodată. Pentru că ți-ai disprețuit și ai luat, pe soție, uh, ai luat pe soția lui Urie, etitul, ca soția ta. Așa zice Domnul, iată, vor ridica un rău împotriva ta chiar din casa ta. Și voi lua din soțiile tale, din dinaintea ochilor tăi și le voi da aproape lui tău. Și el se va culca cu soțiile tale în fața soarelui acestuia. Pentru că tu ai lucrat pe ascuns. Dar eu voi face acest lucru în fața întregului Israel, în fața soarelui. Și David a zis lui Natan, a păcătuit împotriva Domnului. Și Nathan a zis lui David, și Domnul ți-a îndepărtat păcatul, nu vei muri. Dar pentru, dar pentru că prin faptul aceasta ai dat mare prileji vrășmașilor Domnului să vulească fiul tău care ți s-a născut va muri negreșit. Și Nathan a plecat acasă. Și Domnul a lovit pruncul pe care îl pe care născuse lui David, soția lui Urie, și a ajuns foarte bolnav. Și David l-a rugat pe Dumnezeu pentru prunc. Și David a postit... Și s-a dus și s-a culcat la, pe pământ toată noaptea. Și bătrânii casei lui s-au uh, ridic, uh, ridicat spre el ca să-l facă să se ridice de la pământ. de el n-a vrut, vrut și n-a mâncat pâine cu ei. Și a fost așa. În ziua șaptea, pruncul a murit. Și slujitorii lui uh, David s-au temut să-i spună pen, pentru că pruncul a murit. Pentru că diceau. Iată că pe, pe când încă trăia pruncul, i-am spus și n-a ascultat de glasul nostru. că de mult se va mâhnit, deci dacă, voi, dacă îi vom spune acum că, a murit pruncul, că pruncul a murit. Și David a văzut că slujitorii săi șopteau împreună și David a înțeles că pruncul murise. Și David a zis slujitorilor săi, a murit pruncul? Și i au zis, a murit. Atunci David s-a ridicat de la pământ și s-a spălat și s-a uns și s-a schimbat uh, hainele și a intrat în casa Domnului și s-a închinat. Apoi a venit acasă și a cerut și i-a pus pâine înainte și a mâncat. De șapte zile ăsta n-a mâncat. Cât a fost copilul bolnav n-a mâncat. S-a rugat și a postit. Ca să arată lui Dumnezeu că era într-o suferință mare. Uh, în cazul ăsta, în, în, pe scurt, el n-a pus persoana sa pe primul loc, ci a pus pe primul loc interesul alte persoane. Nu i-a păsat de uh, binele trupesc, ci era interesat de binele sufletesc și trupesc al alte persoane. Uh, dacă ai citit uh, uh, cartea Iona, uh, în, care, în care Iona este trimis de Dumnezeu la Ninive să îi spună că toată cetatea Ninive va fi distrusă din cauza păcatului. Uh, când ăștia au auzit mesajul lui Iona, spune Scriptura că... Uh, au postit și s-au rugat, nici animalele nu au mâncat. Dar mai este încă un aspect aici. Când Iona s-a dus acolo, intrarea lui Iona în scena lui Ninive, ca să spun așa, un lucru interesant se întâmplă. Ionea I n-a vrut să se ducă acolo, fiindcă Ninive a acotropit Israelul și uh, cei care erau uh, în, uh, ce, uh, soldații din Ninive. Ninive este un oraș mare, uh, câteva zeci de mi, uh, sute de mii de locuitori. Uh, când s-au dus în Israel și uh, au cucerit ce au făcut ei pe acolo, au jefuit, și au fost foarte, foarte cruzi și nemernici. De aceea Iona a vrut să se ducă. a încercat să fugă de responsabilitate, s-a dus în, pe, o, pe o barcă să, în altă direcție, Dumnezeu a făcut să apară o furtună, Iona ajunge în apă, un pește mare lânghite, și Iona stă trei zile și trei nopți în, în pește la Iona se roagă și Dumnezeu face ca pește ăla să-l vomite pe malul lui Ninive. Ok? Acum, imaginează-ți la Constanță că apare un o capar o balenă. Ok? Și, acum, cum este acum în, în lumea asta, când apare o, o, o așa creatură, apar cei de la protecția animalelor. Balena asta se tot apropie de mal, da? Balena începe să se usuce. Ăștia în stânga și în dreapta balene cu uh, furtune de apă ca să țină balena uh, umedă, știi, ca altfel balena moare. Uh, Stropesc balena stânga, dreapta, zi și noapte. Balena mai, mai face încă o mișcare, se apropie din ce în ce de mal. Ăștia cu apă uh, peste balena, balena clipește stânga și în dreapta, se, se uită. Acum balena cazcă gura. Ăștia cu ape stânga-dreapta ca să uh, ține balena uh, uh, umedă, să nu moară balena. Balena are mișcări de stomac, da? Și la un moment dat balena scuipă un om afară de gură. Presa este prezentă. Presa filmează, dar nu numai presa. Uh, deja uh, acum se poartă dronele, știi, dronele sunt uh, un fel de elicoptere cu camere pe ele. Acum, deci, uh, presa, dronele, pe internet, pe YouTube, uh, ăsta uh, iese din balenă. ăsta e mult pe plaje. Începe să se întindă un pic. Un genunchi pe pământ, mâinile pe, pe, pe nisip, capul plecat. Întoarce capul un pic, se uită cu un ochi la presă. Se mai întinde un pic, își întinde brațele, se ridică în picioare. Jumătate a dormit, jumătate a obosit, aproape mort. Întreabă pe presă. Sunt la Constanța? La care presa ece Da. Și constrigăt: strigăt, o să muriți în iad, dacă nu vă pocăiți, nemernicilor! Faceți avorturi, furați ca nebunii, dacă nu vă pocăiți, muriți cu toții! Care crezi că va fi impactul celor din Constanța? E nebun? nebun? Ăsta e și din pește, din balenă. Bineînțeles că îl vor crede, fiindcă asta este o minune. Când l-au întrebat pe, pe Iisus Hristos care va fi semnul care vor, uh, uh, uh, Iisus îl, uh, îl va da lui Israel, Iisus a zis, nu vă voi da alt semn decât semnul lui Iona. Trei zile a murit după, care a, a, după trei zile a înviat. A murit și după trei zile a viat. Este însemnul lui Iona. Este o minune. Tot orașul, Constanța, va fi a, mișcată. La, la a, cum zice, a, la Buteli. La putul de la Butelii există o, o biserică. A, Înainte ca, să, ca eu să plec din Constanța, aproape săptămână de săptămână aveau acolo cică doi demonizați. Băi, m-am dus să-i văd și eu, da? Am vrut să văd și eu care treaba. Minciun, prosteli. Băi, ce bani! Ce, ce, ce afacere! Era acolo? Băi, frate, băi! Oricum, Oriunde apare o minune de genul ăsta și minunea asta e în ghilimele uh, în, în uh, România, lumea se îngrămădește ca, ca nebunii. Îți uh, dau exemplu cu moaștene. Uh, Moaștele pe care le-au ăștia, pă, nu știu ce, moni, uh, moștenire. Sau când aduc... Uh, uh, o, uh, cum mai zicem la chestia uh, din Grecia? O, o, o cărpă din Grecia? Iar ah. se. Uh, știi la ce mă refer? Giurzo. Da, da, exact. Giorgio -Iisus. A, așa. Bine, asta e din Italia. Dar, ah. dar nu, nu. Eu mă refer la ce, ce au dus ăștia odată din, din Grecia. Băi, ce bani, măi, ce bani. Lumea se îngrămădește ca, ca nebună. Imaginează-ți că ăsta ar fi ieșit din, din burta balene la Constanța și ar fi, ar fi zis, dacă nu vă pocăiți, o să ardeți cu toții. măzere, Mazere O să renunțe la, la poziția lui. măzere, O să fie îmbrăcat în uh, sac și în cenușe. <laughs> Oricum. Un alt exemplu, am cerut să citiți din Estera, cartea Estera. Lucrurile stau în felul următor în Estera. Poporul Israel acum este în captivitate. Și Estera ajunge să fie împărăteasă printr-o împrejurare foarte interesantă. Stați să mă duc la cartea Estera. Așa. Estera. Capitolul 1. Spune așa. Da, da, da, da, da. Deci, împăratul ăsta, Ahajverosh, avea multe, multe teritorii. Și pe lângă teritorii, după, bine, a cucerit multe teritorii, nu, nu știu ce, după ce, uh, acum când el era în uh, succesul lui, uh, a dat multe petreceri. Și nu uh, spune așa, uh, versetul 4. Și a arătat el bogăția glorioasă a părăției sale și fala străcitoare a măreției lui multe zile. 180 de zile. De ce s-a dat o petrecere de șase luni? Da? 6 luni. Ăsta a fost beat mai tot timpul. A, bine, în România nu e o chestie a, a, nouă. Că sunt, sunt românași pe care știu, care beau de ani de zile zilnic. Așa. A, și spune versetul 5. Când s-au sfârșit aceste zile, <coughs> împărat, împăratul a făcut un ospăț întregului popor. Deci am mai dat încă o petrecere după 180 de zile și <coughs> versetul 9 și să s-a dat, dat o petrecere. Dar fii atent! Ce se întâmplă aici? A, în ziua 7a, versetul 10, când inima împăratului era vesele de vin, cu alte cuvinte, chercheliu, era iarăși îmbătat, a lui Mehuman, lui Bista, lui Harbona, lui Bicta și al lui Abacta, lui Zetar și lui Carcas celor șapte fameni sau eunuci care slugeau înaintea împăratului Așveros să aducă pe împărăteasa Vastii înaintea împăratului cu curana împărătească pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și căpetenilor pentru că era frumoasă la înfățișare deci asta în beția lui a poruncit uh, badigarzilor să o aducă pe sa să facă un show pentru el și pentru cei care erau acolo beți. Versetul 12. 12. Dar sa Vastei a refuzat să vină la cuvântul împăratului a trimis de fame, prin fame, iar împăratul s-a mâniat foarte mult și furia lui ardea în el. Okay? Deci, cu alte cuvinte, soția lui acum a căzut din grație. Și ăsta avea multe teritorii, nu știu ce. În beția lui a dat o poruncă ca toate nevestele din teritoriile pe care el le conduce să fie supuse bărbatului. Și acum a să fim serioși. Dacă o nevastă este nemernică față de soțul ei, indiferent de legile care sunt pe, în țara respectivă, femeia tot va rămâne nemernică. Dacă un, un bărbat își bate nevasta, indiferent de legile care sunt uh, în țara respectivă, bărbatul tot își va bate nevasta. Deci, uh, foarte greu... Cu, uh, uh, cu foarte, este destul de greu să, să schimbi uh, pe cineva. Ba mai mult, împăratul ăsta uh, propune să-și ia o altă nevastă. Și Estera, care este o evreică, da, o, da, o evreică, uh, ajunge să fie împărăteasă. <coughs> Și uh, lucrurile începe să se complice un pic, fiindcă unii complotează să-i omoare pe evrei. Și în versetul 4, în capitolul 4, Estera se duce la, a, la împărat și spune, a, în, în cazul în care nu știi, a, tu ai dat poruncă ca toți evrei să fie distruși. Ea sunt a, a, poporul meu. Și împăratul a dat o ba, a, a, a, Stai, să să să să puțin, să puțin. În capitolul 4, înainte ca Estera să se ducă la împărat, versetul 16. A, Estera îi spune unchiului ei, fiindcă Estera nu are părinți îi spune unchiului ei să se ducă la poporul Israel, cu, la poporul care era, Israel la, Israel la timpul respectiv era în sclavie. Deci când uh, Estera îi, îi cere unchiului ei să, să îi spune lui Israel ce să facă, uh, îi cere lui Israel care era în captivitate, nu în Palestina, unde este acum Israel. Spune așa versetul 16. Dute și adune pe toți iudeii care se află în susa și postiți pentru mine și să nu mâncați și să nu beți trei zile, noapte și zi. Și eu și tinerele mele vom posti în același fel și voi intra astfel la împărat ceea ce nu este după lege. Și dacă va fi să pier, voi pieri. Legea era în felul următor. La vremea respectivă uh, Ahasverosh, împăratul ăsta uh, făcuse o, o poruncă în, de genul nimeni nu va intra la mine la, în sala de audiții ce o fi uh, fără permisiune. Dacă cineva, uh, dacă cineva intră și mie nu-mi convine acea persoană urma să moară pe loc, teat cu sabia, ce-o fi. De aceea, uh, Estera i-a spus, uh, spune aici în uh, versetul uh, 16, Dacă va fi să pier, voi pieri. Și vine acum Estera. Uh, poporul a postit trei zile și trei nopți. Vine estera, îmbrăcată foarte frumos, elegantă și sexy. Și împăratul când o vede, întinde sceptrul spre ea cu alte cuvinte, lăsați-o în pace. Ea se duce la împărat și zice scurt, am o propunere. La care împăratul zice, te ascult. Vreau... Să dau o petrecere doar pentru tine. Doar pentru noi doi. Împăratul e deschis la așa ceva. două o petrecere. Împăratul foarte mulțumit. Se duce din nou la el. Postine, da? Nu mai puțin să plătesc pe o mască. Ok. Hai că mă întorc și eu într-un minut. per faccia că m-am întors. <coughs> Eu sunt alergic la salat și mai pun o mască pe față. Tu glumești? Nu, nu glumești. <găcă> Alemi? La carieră ești, așa, din fracu. Aaaa, ah. a, ah, stai. Dacă știi că mai avem la carieră în casă. Ok. Alright. Mm. Bine, bine, bine. Așa. Și... Uh... Este a s-a la împărat, a dat două petreceri. A doua petrecere i-a spus uh, că omul lui de bază vrea <coughs> să omoare poporul Israel, la care împăratul dă o lege nouă să, ca, ca, ca, ca izraeliții să se, prote să se apere pe ei însăși. Și uh, cu alte cuvinte, postul pe care... Ea l-a impus, a lucrat. Fiindcă acel post a fost asociat cu rugăciunea. Deci, astea sunt doar câteva exemple de post și rugăciune. Acum, a, o să mă uit în... A, am un, în o să mă uit la... Postul în Biserica Ortodoxă. Încă? Okay? Okay. Zicea așa. M-am uitat pe internet. Fiindcă cel mai bine. A, mi s-a făcut sede. A, lucrurile stau în fermătoare. De ce să vorbesc prostii când pot foarte bine să mă, să mă duc direct la sursă cum ar fi Biserica Ortodoxă și cea catolică? Fiindcă doctrina lor este deja pe internet. Și zice deci așa. Postul în Biserică Ortodoxă. Cine, uh, acum, uh, eu citesc din, uh, din uh, site-ul lor. Cine a așezat postul ca trebuință pentru mântuire? Ce ți se pare ție aici, uh, Aiurea? Uh, Întrebarea este următoare. Întrebarea? Ei, ei merg în uh, un catehism Catehism înseamnă uh, învățătura lor condensată. De ce merg în, uh, Un catehism are întrebări și răspunsuri. Întrebări și răspunsuri. Uite aici întrebarea. Cine a așezat postul ca să pentru mântuire? Pe da, e o întrebare. Cine? Nu știu. A, nu, nu, nu. Uh, bun, corect. Nu știi. Din, din start, întrebarea asta este greșită. Cuvântul cheie aici, în întrebarea asta, este mântuire. Cine a așezat postul ca trebuință pentru mântuire? Răspunsul este nimeni. Post, postul nu mântuie pe nimeni. Dar... Postul în Biserică Ortodoxă a fost adăugată ca învățătură bisericească și sunt multe, multe alte legi, multe alte porunci bisericești pe care ei le asociază cu mântuirea. Deci trebuie să fii foarte, foarte atent la, la, la cele mai mici detalii. Acum răspunsul lor este, Domnul Iisus Hristos, prin pilda uh, din Matei 4 și 2 și prin învățătura sa, Matei 6 și mai încolo uh, 17 și uh, 21. Acum, hai să ne uităm la pasajele astea. Fiindcă este important să ne uităm la ele. Corect? Da. 1. Matei 4. Stai așa. Matei capitolul 1. Capitolul 4. Da. No, capitolul 4. Da. Mm, și ați găsit și eu aici Matei. Păi ai mi cu și după asta. Da, da, da. Asta. După ispitirea asta. Așa. Bun. <coughs> ah, deci cine a dat postul ca... Ah, ce s-a întâmplat în uh, Matei, capitolul 4? Spune așa, și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Uh, nu este de, de negat faptul că Isus Hristos aici a postit. Întrebarea pe care o pun este următoarea. Isus Hristos a postit pentru mântuirea sa sau nu? Nu! El n-a postit pentru mântuire. Dacă el ar fi murit atunci, el n-ar fi ajuns în iad. D -d -d -d Dacă el ar fi zis, nu... Uh, cum, cum, cum am spus? Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, să reformulez. Postul acela, cum am spus, data, dat, dat, uh, acum câteva săptămâni, Postul acela a avut de-a face cu validarea lui pentru uh, slujba pe care el urma să o facă. El urma să rezolve problema păcatului. Deci, el trebuia să fie ispitit și pentru a fi ispitit uh, uh, în modul absolut, el trebuia să fie vulnerabil în modul absolut. Iar lucrul acesta a fost uh, făcut prin postirea aceea de 40 de zile și 40 de nopți. postul a vizat doar pe el corect și a, deci nu a, nu avea de-a face cu mântuirea lui sus Da? Deci 2. Matei capitolul 6 Mai acolo în versetul 16 are de-a face a, cum, a, explică cum trebuie făcut postul. Iar când postiți, spune pe 16. Să nu fiți ca făsarnici și pos pentru că îți chimonosex fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și au luat răsplata. Dar tu când postești ungeți capul și spal, e, spalăți fața ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este ascuns, și Tatăl Tău care te vede în ascuns, îți va răsplăti. Deci, un om când postește să fie o chestie numai între Dumnezeu și acel om și Dumnezeu îi va răspunde la rugăciunea lui. Fiindcă, după cum eu am văzut în Vechiul Testament și în Noul Testament, postul are de a face cu o rugăciune. Aici la ce se referă să cu ulei? Uh, la vremea respectivă, când cineva așungea capul, de fapt arăta bine. Astăzi, uh, sunt alte chestii. Geluri, nu știu, bărbierit frumos, acolo o, o, o apă... Uh, după shave, cum îi zice la chestia aia deci uh, uh, cu alte cuvinte să nu uh, arăți drama postului tău pe față ci să fii elegant ok? da uh, uh, ungerea capului are mai multe simbolisme în în Vechiul Testament. Unul din ele avea de-a face cu încoronarea unui împărat sau cu cu punerea marului preot în poziție. Capul acelui acele persoane era uns cu Dar în contextul ăsta fără dramă să arăți elegant. Fiindcă, uh, uh, spune aici, uh, tatăl tău care vede în ascuns, te va răsplăti. Cu alte cuvinte, fără ipocrizie. A, așa. Uh, care este scopul uh, postului? Și este interesant aici de spus. Următoarele întrebări și răspunsuri nu au absolut niciun verset. Ăsta trei versete care sunt date, Matei capitolul 4, Matei capitolul 6 și mai încolo capitolul 17, ce unde spune Iisus uh, Hristos în uh, Matei capitolul 7, 17 cu 21, uh, în capitolul uh, în, uh, în, uh, în uh, capitolul 17, Iisus are Face parte din acea transfigurare în care el se transformă, hanele lui strălucesc, uh, I, uh, Ilie și uh, Moise apar și în, uh, ei vorbesc cu Iisus, cu după care ei dispar. Nu știu ce. Deci transformarea munte, transfigurarea munte. Când coboară de munte, Iisus Hristos face încă o minune, era un uh, demonizat. Un copil demonizat și apostolii n-au putut să, să scoată demonul din acel copil. Iar, iar el, Isus Hristos, scoate acel demon. Mai târziu apostolii se duc la el și zic, noi de ce n-am putut să facem lucrul acesta? La care Isus răspunde, dar acest fel de draci nu ies uh, decât prin rugăciune și postire. Okay? Ăstea trei exemple, ăstea trei pasaje nu au de-a face cu mântuirea unei persoane. Primul pasaj, Matei 4, are de-a face cu validarea lui Isus Hristos prin ispitire. Matei capitolul 6 are de-a face cu dobândirea unei răsplăți de la Dumnezeu dacă postirea este făcută în ascuns. Și aici are de-a face cu răspunsul la rugăciune. Nu mântuire. Și trei, are de-a face cu scoaterea unor demoni afară din, dintr-o persoană prin post și rugăciune. Nu are de-a face cu mântuire. Pentru mântuire trebuie să te uiți la sfârșitul Evanghelilor, să vezi ce cere Domnul Iisus apostolilor. Cu alte cuvinte, Iisus le-a spus apostol. Mergeți la toată lumea, propovăduiți Evanghelia. Cine va crede și va boteza, și va fi botezat, va fi mântuit. Cine va crede, va fi condamnat. Iar în Luca spune toate acestea vor începe în Ierusalim. Și lucrurile acestea s-au întâmplat. Iar cei din... După cele patru Evanghelii urmează cartea Faptele apostolilor, În care ce se descris? Ceea ce apostolii au făcut, faptele lor. Iar în capitolul 1 avem înălțarea lui Iisus Hristos la, la ceruri. 2, în capitolul 2 avem Evanghelia propovăduită în Ierusalim, în care 3.000 de oameni au fost botezați, cu alte cuvinte, au fost mântuiți postul nu are nimic de-a face. De fiecare dată când persoanele s-au supus Evangheliei, acestea au fost mântuite. Postul nu este parte din mesajul Evangheliei. Este foarte important. Și așa trec prin întrebările astea din învățătura ortodoxă, după care o să mă uit la învățătura catolică. Și... Uh, o să mă mai uit la încă un pasaj și termin cu postul. Corect? Bine? Uh. Care este scopul postului? Este întrebarea ortodoxă. Răspuns. Curățirea trupului, întărirea voinței, înălțarea sufletului deasupra trupului, mai presus de toate. Preamărirea lui Dumnezeu și cinstirea Sfinților Lui. Atenție la, la toate astea. Nu există niciun pasaj dat. Acestea sunt uh, bălării. O, Aha. În ce constă postul? 1. În înfrânarea de la anumite mâncăruri. 2. În înfrânarea de la gânduri, dorințe și fapte rele. 3. În mulțirea rugăciunii a milosteniei, precum și în lucrarea storuitoare a virtuților creștine. Așa. Cum împărțim posturile? Uh, deci, uh, vreau să te la o... Uh, deci, întrebarea. Cum împărțim posturile? Din răspunsurile pe care o să le vezi acum, nu are nimic de-a face cu, cu mântuirea, ci uh, îl va ține pe acel om ocupat. Da, nu are zine, pe cineva la ușa. Ok. Toate bune? Da, cred e eu nu. Ca n-am mai ascultat vocea am deschis direct pe interfon. Aaa. Lume avansat. Eu, eu, eu n-am interfon acasa. dar la casa <coughs> nu vrei nevoie. La vlog. Deci... Uh, da, da, știu. știu. Așa, Uh, cum împărțim posturile? În două grupe. Posturi de o zi și posturi de mai multe zile. Cum sunt posturile de mai multe zile? Există patru posturi de mai multe zile cu, durată, cu o durată diferită. Postul cărciunului care durează șase săptămâni. Postul pașului care durează șapte săptămâni. Postul sfinților apostoli, și, uh, apostoli Petru și uh, Pavel cu durată schimbătoare și postul uh, Sfinte Născătoare de, de Dumnezeu care durează două săptămâni. Datele tuturor acestor posturi sunt de mai multe zile, sunt însemnate în care, calendarul ortodox. Uh, care sunt posturile de o zi? Fiecare miercuri și la din sfârșitul, din cursul anului, în afara de săptămâna Crăciunului, uh, săptămâna de după Duminica Vameșului și a fariseului. Înainte de postul mare, Sătăunea Patinului și în, a, a, a, alte zile de post mai sunt. Ajunul botezului Domnului, terea capului Sfântului Ioan Botezătorul și înălțarea Sfintei Croci. Bun. Deci ăsta este postul ortodox. E zic că este mai și acolo? Oh, Ioane! Ionuț! Da, coștine, a! Scuze pentru că ah. așa. Deci, Ortodoxul spune că, că postul este pentru mântuire. Pasajele pe care ele le dau n-au nimic de a face cu mântuirea, i -a, i -a, iar 3. Când e vorba de post, din ceea ce văd eu, din, din ceea ce spun ei, aici în, uh, pe unul din site-urile, pe, pe paginile de internet pe care ele au, uh, nu fac altceva decât să țin pe om uh, uh, ocupat. Așa. Acum o să mă uit, o să mă uit la uh, ceea ce catolicii spun despre post. Punctul 13. Despre porunca a doua a Bisericii. Cine ne porunce, Cine. Nu, pardon. Ce ne poruncește Biserica prin porunca a doua? Prin porunca a doua Biserica ne poruncește să ținem posturile și abstinență. Așa. E, ăsta trebuie un pic dezvoltat. Cuvintele cheie uh, au de faci, uh, sunt, poruncește biserica. Ce ne poruncește biserica prin porunca a doua? Acum, este foarte important, fiindcă ei pe lângă Biblie, care este uh, voia lui Dumnezeu pentru noi, aceștia au adăugat la voia lui Dumnezeu alte porunci și le-au numit porunci bisericești. La fel este și la ortodoși, însă catolicii cel puțin o spun clar. Acum, uh, bine, uh, cine, cine, cine când, când spune... Uh, Cine poruncește biserica. biserica, noi știm ce este biserica. Biserica este uh, reprezentată de creștini. Biserica nu este o clădire. Biserica nu este o instituție. Biserica sunt creștinii. Acum, când ei spun ce ne poruncește biserica, ei deja au separat un grup care are dreptul să stabilească aceste porunci. Și mă refer aici la papă, mă refer la alte conduceri, la ortodoxi, au ei prea fericiți și cine mai fi. Acum, să merg mai departe. Deci, prin poruncă, prin porunca a doua, biserica ne poruncește să ținem posturile și abstinența. Posturile obligatorii rânduite de biserică sunt Miercurea, Cenușii sau prima zi a postului Mare, Vinerea Mare. Azi. Ce înseamnă apostii? Apostii înseamnă a mânca. Acum, voi trebuie să, să stați pe scaune. Nu vreau să cădeți din picioare. Da? Apostii înseamnă a mânca numai o dată pe zi până la săturare. Fiind însă permis a mânca puțin dimineața și seara. De a de care ai spus, parcă e la musulman. Ei e obișnuiesc să țină post, adică de la postului, mănâncă dimineața înainte de răsăritul soarelui, dar își face burta plină și de -a -a. începând de la răsăritul soarelui, nu mai mănâncă până la pus. Asta seama că o plină clar de duce toată ziua. Băi, eu nu m-am uitat la postul musulman. Nu, ca asta. ca asta e pentru că am vorbit cu musulman. Ai dreptate! Nu, ai dreptate! Fiindcă mi-aduc aminte de, de chestia asta. Sunt foarte mulți a, musulmani la, a, a, în, în zona Dobrogei. Dar au și la ortodox, așa, da? Ai. Dimineața un pic, și cum ai mai spus, seara, nu? Măi, eu zic cum, eu, eu citesc acum din Catehismul Catolic. Ah, am înțeles, ok. Da, dar e era vorba de catolic. ați mai citesc o dată. Te rog. Apostii înseamnă a mânca numai o dată pe zi până la săturare. Ah, deci ce înseamnă aurei dit citit în <laughs> postul catolic? Da, de deci ce citesc acum? Am înțeles, bă. Da. Băi, ce poți mai iesa când mănânci, când, când, când o burtă plină? Așa. Deci, o, o zi până la fiind, însă permis să am mâncat puțin dimineața și seara. O altă întrebare din uh, uh, catehismul Catolic. Următoarea întrebare. Cine este dator să postească în chipul acesta? Răspuns. În chipul acesta este dator să postească orice creștin... Între 21 și 60 de ani, dacă nu este scutit de post de vreun motiv grav. Acum, uh, chestia asta cu anii, de la 21 până la 60 de ani. Catolicii sunt uh, răspândiți în majoritatea țărilor uh, dezvoltate. Da. Așa. În țările dezvoltate există abuzuri. Există legi împotriva abuzurilor. Deci, ăștia nu au voie și sau, sau, -au fe, prin, prin uh, stabilirea acestor vârste, ei uh, se protejează pe ei, ei înșiși de procese, de uh, tribunale. Fiindcă uh, dacă Omul este prea tânăr, în cazul ăsta a, a, ei, ei pot fi acuzați de abuzuri la minori sau ce-o fi, iar după 60 de ani avem abuzuri, abuzurile bătrânilor. A, fiindcă ei sunt neajutorați, nu știu ce. Deci nu, nu poți să impui așa ceva a, unui bătrân, fiindcă <coughs> dacă acel bătrân... A, are o complicație de sănătate. Biserica locală, biserica catolică, poate fi dată în judecată. Așa. A, spune, a, a, dacă nu este scutit de, de post de, din vreun motiv grav. Și aici este vorba de doctori. Următoarea întrebare. Care sunt zile de abstinență? O, a, o chestie. Abstinența este diferită față de... A, Post. Uh, A, se referă la relațiile sexuale? Nu, nu, nu, nu, nu, fiindcă... Stai, stai, stai, stai să citesc toată întrebarea. Uh -huh. Care sunt zilele de abstinență, virgulă, adică în care este oprit să mâncăm carne? Uh, este, răspuns. Este oprit să mâncăm carne în toate vine, vinerile de peste an. În Miercurea Cinușii. În cinu Următoarea întrebare. Cine este dator să respecte abstinența? Răspuns. Fiecare creștin care a împlinit vârsta de 14 ani este dator să nu mănânce carne în aceste zile, dacă nu este scutit de vreun motiv grav sau prin dispensă generală. A, încă un lucru aici pe care vreau să-l uh, accentuez este... Dacă postul este pentru mântuire, dacă postul este atât de vital pentru o persoană ca această persoană să ajungă în ceruri, de ce bebelușii sunt scutiți de posturi? Fiindcă, după ce un bebe este născut, ăștia alargă cu bebele la biserică să-l boteze. alargă ca nebunii Bebelul la nu face mai mult de o lună și deja îl, bote îl botează. Păi dacă este parte din mântuire, de ce bebelușul la? nu trebuie să țină postul? Fiindcă și la ortodoxi, și la catolici, postul este important. Însă catolici, aten atenție, catolicii uh, sunt, sunt mai, uh, mai deștepți. Fiindcă eu o întrebare... Unde, unde întrebarea? Uh, cine este dator să, să postească în chipul acesta, ei răspund așa, în chipul acesta este dator să postească orice creștin între 21 și 60 de ani. Deci, cel puțin catolicii exclud bebelușii. Și nu doar sub 21, nu? Da, da, da. Deci, catolicii sunt... sunt... Băi, cu alte cuvinte, postul este inaugurat, insta, uh, pus... Uh, la putere de către o poruncă bisericească. Nu este, o, nu este nimic din Scriptură. ce puțin în uh, catehism, catehismul ăsta catolic nu am absolut nicio, uh, nicio Scriptură dată. Nimic. Hai să, hai să răspund uh, la cine este dator să, să respecte abstinența. Fiecare creștin care a, a, a împlinit vârsta de 14 ani este dator să, mănânce, să nu mănânce carne în aceste zile. Deci, catolicii n-au voie să mănânce carne vinerea după ce au împlinit 14 ani. Așa. Bine, omul nu, nu trece numai din carne. Uh, ultima întrebare. Ce păcat face acela care nu ține postul sau abstinența? Asta în Biserica Catolică. Răspuns. Acela care nu ține postul sau abstinența fără să fie scutit, scutirea asta vine de la, fie de la doctor, fie de la uh, popa loc, uh, preotul local. Fără să fie scutit, face un păcat de moarte. Da! Da, da! Acum, în mentalitatea Ortodox, uh, catolică, nu ortodoxă. Păcatul de moarte este acel păcat care nu îl pune pe acel om în purgatoriu, ci îl pune direct în iad. Ei cred că un om, după ce moare, dacă a murit în păcat, acea persoană ajunge în purgatoriu, unde se curățește de păcate, după care este smuls din purgatoriu și dus în ceruri. Da. Mai au zis ceva de ceva, dar am știu ce înseamnă purgatorul niciodată. Nici tu mă. Stați la Nu există o altă Deci asta e purgatorul. un loc de curățare. Aha. A, fel, a sufletului de păcate, nu? A, da, da, da. Purgatorul nu este un, un loc pașnic. Nu, nu. De, e, e, există o suferință, dar prin suferința aia apare curățarea de păcate și bum. Deci... O altă minciună. Dar să, să revin. Uh, numărul 1. Postul Ortodox și postul Catolic sunt porunci bisericești. Fiindcă postul ăsta al lor uh, nu are de-a face cu, cu ceea ce scriptura uh, asociază postul, adică cu rugăciunea. Postul lor are de-a face postul Catolic și postul Ortodox are de-a face cu uh, abstinența de la anumite mâncăruri în anumite zile, pentru o anumită perioadă, doar de dragul uh, învățăturii ortodoxe și catolice. Deci, uh, pierdere de timp. Și ultimul pasaj la care vreau să mă uit cu voi este în uh, Romani, capitolul 14. În Roman, capitolul 14, Apostolul Pavel discută problemele pe care creștinele aveau la vremea respectivă. Și să dau un context. Contextul era următor. Apostolul, Apostolul Pavel și celălalt apostol când au predicat Evanghelia, ei au început, au, au uh, pornit, au, au dat nașteri la biserici uh, cu persoane care au fost convertite de la iudaism. Ei s-au dus în sinagogi și au predicat Evanghelia, iar oamenii au ascultat de această Evanghelie, iudeii au ascultat de această Evanghelie și au devenit creștini, au fost botezați în Hristos, și au ascultat de învățătura lui Iisus Hristos, învățătură care a fost predicată de către apostoli. Acum, uh, Iudeul este o persoană care este adânc înrădăcinată în tradiție. O persoană care uh, pune accent mult pe formă. Uh, este foarte. Să-ți dau un exemplu din uh, România. Un, uh, un ortodox care devine creștin. Deci un ortodox care renunță la ortodoxie doar pentru învățătura lui Isus Hristos. Doar pentru. Uh, uh, pentru a fi mântuit. Fiindcă eu cred că ortodoxii nu sunt uh, mântuiți. Ortodoxii, dacă ei nu ascultă de Evanghelie, n-au parte, parte cu Dumnezeu. Așa. Deci un ortodox, când renunță la ortodoxie, vor fi câteva lucruri pe care această persoană le va ține încă. Fiindcă sunt adânc rădăcinate. Uh, unul din ele ar fi la mormântare. Mâncatul colivei, lumânarea aprinsă. Uh, încă rămân adânc înrădăcinate. Mai încolo acestea vor fi îndepărtate. Dar sunt anumit uh, mersul de Paște la biserică, să aducă lumina acasă. Chestia cu ah, Deci sunt câteva chestii care încă rămân adânc înrădăcinate. Așa. Deci astea, sunt, astea se, se, se dezrădăcinează greu. Acum, iudeul are și el multe chestii. Una dintre ele sunt sărbătorile, astea trei mari sărbători pe care evreul trebuie să le țină. Sărbătoarea zimelor, sărbă, sărbătoarea cimi sau culesul primei recolte și următoarea sărbătoare era uh, după recoltă. Acum, pentru un iudeu care toată viața lui uh, a știut și a trebuit să se ducă la templu, fiindcă erau astea cerute de Dumnezeu, când a devenit creștin, astea trei uh, sărbători, participarea la aceste trei sărbători nu mai era Cerută. Însă este greu să renunți la așa ceva. Mai este un alt lucru. Iudeul nu mănâncă anumite uh, cărnuri. Carne de porc, carne de șarpe, anumiți pești, anumite vite. De deci ce nu mănâncă așa ceva? De exemplu, racii. Uh, își nu mănâncă raci. Însă. Uh, <laughs> Corect. Însă, când un iudeu devine creștin, aceste restricții sunt ridicate. Însă, adânc în mintea lui, dacă el mănâncă din acele animale, el crede că păcătuiește. Și dacă conștiința lui îl condamnă, acel lucru va, va fi pentru el păcat, ceea ce uh, îl va trage adânc în iad. Și, ha să, să citesc din uh, Romani 14. Și o să, o să termin cu, uh, cu asta. Ro, uh, capitolul 14 este destul de lung. Sunt, sunt destul de multe lucruri de spus. Dar, uh, ha să trec uh, rapid prin asta. Mai avem aproximativ jumătate de oră. Romani 14. Iar cel slab în credință, primiți nu pentru hotărârea întrebărilor îndoielnice. Unul care este, unul este convins că poate să mănânce de toate, însă cel slab mănâncă verdețuri. Ok? Deci, lucrurile au de-a face cu cel slab în credință. Cel sl iar cel slab în credință este caracterizat prin amestecarea învățăturii creștine cu alte învățături de la alte religii. Deci cel slab va încerca să aducă în biserica creștină alte învățături. De exemplu, va încerca să spună... Uh, voi trebuie să țineți paștele cu ouă roșii. Nu este nicăieri în scriptură ouăle roșii. Nicăieri. Însă, cineva va încerca să impună aceste lucruri. Da? Omul ăla să le face fiindcă este slab în credință. El crede, el are frică că dacă nu va face lucrul acesta, uh, va ajunge în iad. Ceea ce este rău, uh, greșit. Așa. Uh, versele 2 și 3, de la 2 până la 4. Unul este convins că poate să mănânce de toate. Însă cel slab mănâncă verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețească pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă. Pentru că Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe slujitorul altuia? Pentru stăpânul, pentru stăpânul lui stă în picioare sau cade. Și va sta pentru că Domnul poate să-l facă să stea. Uite cum stau lucrurile. Spuneți în felul următor. Versetul 3. Cine nu mănâncă să nu disprețuiască pe cine. Uh, um, um, uh, uh, A, ah, ce vorbesc? Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Cu alte cuvinte, dacă eu văd la serviciu pe cineva care este ortodox, că nu vrea să mănânce carne vinerea, nu o să mă pun acum să-i să sar în cap. Fiindcă nu este de datoria mea. Dacă el nu vrea să mănânce vinerea carne, e treaba lui. Eu sunt în credință, eu sunt puternic în credință, eu știu Scriptura, nu o să mă pun acum să, să mă iau de el. Dacă acela care nu mănâncă, care nu mănâncă carne începe să se lege de mine, băi, dar tu și că e greșit că asta, el n-are nicio treabă. Fiindcă, spune aici, cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă. Și acum să dau un exemplu fiindcă se poate întâmpla asta în biserică, mai încolo. Cineva care vine de la biserica catolică, se, se convertește la creștinism, este botezat în Hristos, urmează învățăturile lui Iisus Hristos. Însă, împreună cu astea, în fiecare vine, el are frică să mănânce din carne. Pentru acea persoană, Va fi destul de ușor să condamne pe alți creștini, spunând, bine măi, dar uh, nu este bine corpului și nu este bine în ochiul, în ochiul Dumnezeu să nu mănânci carne. Nu este, nu este uh, treaba lui să judece pe alții, pe alții referitor la mâncare. Noi avem dreptul să judecăm pe alții când are de a face cu uh, păcate evidente. De exemplu, dacă eu văd pe un creștin în, în biserică că fură și știu că fură, eu trebuie să-i spun acelui creștin, omule, ceea ce faci tu este hoție. Dacă văd pe, pe, pe, și dacă o persoană îmi fură, dacă un creștin vine la mine acasă și în fură, și îl prind, acea persoană este un hoț. Sau o hoț. Deci, uh, sunt lucruri pe care noi, avem, păcate pe care noi avem dreptul să-i judecăm pe alții. Vă uh, dau un alt exemplu. Uh, știu un predicator care a călcat pe bectare, fiindcă el tot spunea. Uh, Bisericii unde predica că trebuie să se ducă la o conferință, apoi la o altă conferință, așa și pe dincolo. Și s-a întâmplat că în timpul unei conferințe de ale lui, el trebuia să fie undeva în uh, Tennessee și l-a prins în... Uh, unii s-au dus în vacanță la mare, la, la ocean, în uh, Florida, și l-au văzut pe cu o altă femeie. Da! L-au dat afară din miserică. Uh, uh, timpul, care, uh, timpul care a durat uh, să-l dea afară a fost uh, cam dintr-o clipire de ochi. <laughs> deci, uh, n nu stat pe gânduri. Uh -huh. Normal! Iar a, a, femeia respectivă, nevasta lui, a, a plecat din biserica respectivă și s-a întors în, în biserica noastră. Și știu că acum este în divorț cu omul respectiv. Deci, a, ce să zic? Legat de, de judecată, noi avem dreptul să judecăm pe alții cu privire la anumite păcate. Însă, cu privire la mâncare, noi nu avem dreptul să judecăm pe alții ce mănâncă, ce nu mănâncă. Deci, aplicația la post este nu, este nu avem voie să impunem unor persoane sau unei biserici un regim Cu o singură excepție. Dacă vedem că o persoană se înfometează aiurea, a poate că acea persoană trebuie să vadă un doctor. Deci, mai ma, ma este... A, bun, ha, deci... A, și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă. Verset, versetul 5. Unul consideră o zi mai presus decât alta. Altul consideră fiecare zi la fel. Fiecare să fie de plin convins în mintea lui. Cine ține o zi, pentru Domnul o ține. Și cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă. Și îi mulțumește lui Dumnezeu. Și cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Și pentru, Domn, a, a, pentru Domnul nu mănâncă și mulțumesc lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte. La vremea respectivă, iudei țineau ăstea trei sărbători. Și le țineau pentru Dumnezeu. Dacă tu vrei să ții acele trei zile, treaba ta. Tu le ții pentru Dumnezeu. Dacă tu nu vrei să mănânci anumite mâncăruri, dacă tu vrei să ții -ți un post ortodox sau catolic, treaba ta. Eu nu o să mă bag. Dar dacă eu nu vreau să țin acele trei zile, nu trebuie să te lege de viața mea. Fiindcă eu nu țin acele zile pentru Domnul. Spune aici în versetul 6 și cine nu mănâncă pentru Domnul, și cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și mulțumesc și lui Dumnezeu sau cine ține o zi și cine nu ține o zi. Deci, în, în Roman capitolul 14, aici Apostolul Pavel desfințează anumite posturi pe care, oh, mai târziu, apropo, mai târziu, uh, evreii aveau posturi, aveau anumite zile pe care aceștia le țineau, la fel ca și ortodoxi și catolicii astăzi. Deci aveau cele trei sărbători mari pe care trebuiau să le țină, însă uh, cu timpul au adăugat alte sărbători și alte tradiții, cu posturi. Iar Apostolul Pavel spune, vrei să le ții treaba ta, nu vrei să le ții treaba ta, dar n-ai voie să, să le impui bisericii. Okay? Deci chiar dacă nu sunt trecute în Biblie, nu e un păcat, de exemplu, dacă nu mi se interzice în Biblie să mănânc carne, dar dacă eu vreau să nu mănânc, nu e un păcat. Nu, nu, nu este un păcat. La fel și cu zilele, dacă eu consider anumite zile de sărbătoare, chiar dacă ele nu sunt specificate în Biblie, nu e un păcat, nu comit un păcat. Nu este un păcat. Devine păcat când o persoană își impune voia asupra unei biserici. În momentul respectiv uh, la cum spune Apostolul Pavel vrei să ții bine, nu vrei să ții bine. Cu alte gumite n-ai voie să împui altuia voința ta. Cineva în biserică poate să spună uh, fratele cutare este bolnav. Vă rog să țineți un post pentru acea persoană. Da. Aceasta este o cerință. Însă este, nu, nu este o obligație. Dacă cineva o face ca o, ca o obligație, atunci e greșit. A înțeles? Uh -huh. Bun. Deci așa sunt lucrurile. Uh, și lucrurile astea sunt... Uh, Cam atât am de spus din... Uh, Uh, ma, ma, uh, Merg -mer mai departe. Versetul 19. Versetul 19 până la sfârșitul capitolului zice așa. Atunci, astfel deci, să urmărim cele ale păcii și cele ale zidirii unii, uh, unuia de către altul. Nu dărăma lucrarea lui Dumnezeu din cauza mâncării. Toate lucrurile în adevăr sunt curate dar este rău pentru omul care mănâncă potignindu-se. Bine este să nu mănânci carne, nici să bei vin, ni să faci ceva de care fratele tău se împiedică sau se potignește, sau în care el este slab. Ai tu credință? Să ai pentru tine însuți lui Dumnezeu. Ferice de cine nu se judecă pe sine însuși în ceea ce aprobă dar cine se îndoiește, dacă mănâncă, este condamnat. Pentru că nu este în credință. Iar, cine nu este, iar, ce, iar orice nu este în credință, este păcat. Bun. Uite cum stau lucrurile. A, cel care este tare în credință, cel care cunoaște Scriptura, cel care cunoaște voia lui Dumnezeu și cel care înțelege că... A, Posturile sunt în zadar, sunt o pierdere de timp și o muncă inutilă. Și mă refer, când mă refer la posturi, mă refer la sărbătorile cerute de catolici și ortodoși, nu mă refer la postul sincer asociat cu rugăciunea pentru a cere lui Dumnezeu ceva, cum avem, în exemplu, cum avem exemple în, în, în, în scriptură. Uh, copilului David bolnav Ana uh, când a cerut uh, când s-a rugat lui Dumnezeu și așa uh, când uh, de asemenea Estera a cerut uh, poporul Israel în captivitate să postească pentru uh, uh, pentru a nu fi nimiciți. Uh, poporul Israel a, uh, a postit ca estera să ajungă la împărat și să îl convingă pe împărat uh, să schimbe legea. Uh, să, nu, nu să schimbe legea, să adauge la lege uh, ca izraelicii să se apere pe ei însuși, însuși. Deci, un post asociat cu rugăciunea, un post sincer, nu fățarnic, este cel care... Uh, un post făcut în ascuns este sincer, este un, este un post pe care Dumnezeu îl are în considerare în considerație când acea persoană se va ruga. Dar posturile ortodoxe și posturile catolice, din ce am citit eu și din ce am văzut, sunt asociate cu sărbători, cu mâncăruri, cu diete, cu pe scurt o pierdere de timp deci o persoană puternică în credință nu trebuie să facă mișto de unul care ține acele posturi iar dacă eu știu dacă eu lucrez de exemplu dacă eu sunt la serviciu cu un alt creștin un proaspăt convertit din uh, catolicism sau ortodoxie. Dacă acea persoană uh, nu mănâncă porc în anumite zile, însă mănâncă pește și se uită la mine ca fiind uh, <coughs> uh, ca fiind un păcătos dacă voi mânca porc sau alci, orice altce mâncare, eu știind uh, de, sens, de faptul că este sensibil la aceste lucruri, o să mă abțin de la acele lucruri. A, pune așa în vestul 21. Este bine să nu mănânci carne, nici să bei vin, nici să faci ceva de care fratele tău se împiedică sau se potignește, sau în care ele se slab. Eu nu beau alcool, însă mănânc carne de, de, de rup. Dar dacă unul va avea o problemă, o să mă abțin de la acele lucruri, de la acele mâncări. O să mă uit la, unul, la încă un pasaj și o să termin. Este în Timotei, Am că e 1, Timotei 4. Aha. Ăsta este cel mai bun pasaj pentru cei care impun posturi. Ce cum spune aici? 1 Timotei 4 de la 1 până la 5. Dar Duhul spune lămurit, Duhul Sfânt, spune lămurit că în timpurile din urmă, adică astăzi, noi trăim în timpurile din urmă, corect? Cu catolici, cu ortodoxi, cu toate alea. Unii se vor îndepărta de credință, luând aminte la duhuri amăgitoare și la învățături ale demonilor, spunând minciuni în fățărnicie, însemnați cu fierul roșu în propria, propria lor conștiință, oprind căsătoria, poruncind abținerea de la mâncăruri pe care Dumnezeu le-a creat spre a fi primite cu mulțumire de cei credincioși și care cunosc adevărul. Pentru că orice creatură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de aruncat, fiind primit cu mulțumire pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Hați mă citesc o dată! <coughs> Dar Duhul spune lămurit, în timpul din urmă, unii se vor îndepărta de, la, de, la credinț, de, cred, de, de credință, luând aminte la Duhul amăgitoare și spune clar, la învățături ale demonilor. Care sunt aceste două mari învățături ale demonilor? 1. Spune versetul 3. Oprind căsătoria... Și doi, abținerea de la mâncărul. Acum, voi știți foarte bine că în Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică, anumite funcții din conducerea Bisericii Ortodoxe, a, ei nu au voie să fie căsătoriți. De exemplu, la catolici, toți preoții nu sunt căsătoriți. Mai sunteți acolo? Așa. Voi știați asta? Da, știam. Doi. Voi știați că uh, prea înalții din Biserica Ortodoxă, la, cu, cu, de exemplu, uh, prea fericitul și câți ori mai fi, ei n-au voie să fie căsătoriți? Da. Așa. Bine, dar uh, un, un, un ortodox nu poate fi popă dacă nu este căsătorit. Ce, ce fac ei cu nevasta? Măi? Să zicem că prefericitul are 60 de ani sau câți ani are el acolo, nevasta are și vreo 50 de ani și el este ales în conducerea respectivă. Femeia lui, nevasta lui, trebuie să se ducă la mănăstire. Alright. Deci, uh, ei trebuie să, să scape de nevasta. Oricum, Ha? Cum? ce ai spus? Ce trebuie să scapă de nevastă? Prea Prefericitul care ajunge într-o funcție înaltă. A, ah, eu știu altceva. Eu știu că popii au dreptul să aibă neveste. Și ah. când sunt prefericitul, că lugării n-au voie să aibă neveste. Ah, bine. A, bine. Din ce știam eu și o, o să mă uit, o să, o să întreb în stânga și în dreapta. Poate. poate mă, ia, ia să. Nu are nu are voi, da? Nu, no, stai să astea puțin. Stai. Da. Popii, s -ar să aibă să nu, nu. Uh, popii în Biserică Ortodoxă, da. ei, nu, ei nu pot fi popi dacă nu sunt căsătoriți. A, așa, da, bine zis. Da. Însă, și asta o să mă uit mai încolo. Uh, prea fericit. Nu de mâine, de și căsătoria. Căsătoria basta asta la mănăstire. Așa. Deci o să, o să mă uit în stânga și în dreapta pe internet. Poate că o să trimit și niște e mail în stânga și în dreapta doar pentru clarificare. Așa. Deci. A, dar în Biserica Ortodoxă și, și Catolică la sărbătorile mari sărbători mari, mari mari, mari. Ei opresc căsătoria. Voi știați asta? Dacă... De, de exemplu, în, în sărbătoarea Paștelui sau ce sărbătoare Săptămâna patimilor, de exemplu. Da, așa e. Săptămâna patimilor la revedere sex. Salut! Săptămâna patimilor uh, ei n-au voie să oficieze căsătorii. Deci, cu alte cuvinte, ei opresc căsătoria. A, bine, te duci la primărie, la casa căsătorilor și te căsătorești. Dar. Uh, la e cea mai importantă? Cum? Ce. Oficierul, Oficierul stării civile, celălalt e cea mai importantă căsătorie. Până aceea e legală. Mai de că te duci la popor, nu știu, avea. nu știu cât, cât e de. De normal în fața lui Dumnezeu, adică se spune că la biserică te căsătoriști în fața lui Dumnezeu, dar parcă la ofițerul stai recizire lui tot în fața lui Dumnezeu. Este, corect, corect. Bine, asta este altă discuție. Da. Deci, pe, pe scurt, sunt învățături de la demoni, spune în 1 Timotei 4, care opresc căsătoria și care opresc anumite mâncăruri. Ceea ce ortodoxi și au și catolicii, pentru miercurea și vinerea. Aha. 1 Timotei, spus, da? 1 Timotei 4, de la 1 la 5. Păcutez tot. Da, interesant subiect. Deci, pa, pasajul acesta este foarte important. Le-o pui în fața a, ortodoxilor și... Nu. Eu să zic, Bine măi, dar... A, învățătura asta cu postul este una bună, corect? La care tu le spui nu fiindcă învățătura lor despre post nu este una din Biblie. Postul este asociat numai cu rugăciunea. Atât. Iar lucrul ăsta este pentru situații importante. Acum, că ei vor să aibă anumite zile importante, treaba lor. Dar, cum am citit eu... Și hai să mă duc din nou... Din catehismul, Catolic, catehismul creștin, prima întrebare din catehismul creștin, ortodox este următor. Cine a așezat postul, așeza postul ca trebuință pentru mântuire? Răspunsul este nimeni. Însă ei, exact, omul, biserica ortodoxă, ceea ce nu este învățătură creștină. Este de la demoni. Catehismul uh, catolic spune așa. Acela care nu ține postul sau obstinența, fără să fie scutit, face un păcat de moarte. De ce îi asociază postul cu, uh, cu, cu mântuirea? Dacă nu ții post, ardemiat. Ceea ce nu este în scriptură. Ăstea sunt adăugate, două sunt aiurea. De ce? Și ce să mă zic? A, asta ar fi despre post. Bine, post. bine, Săptămâna viitoare. Citiți Ioan 2 da. și Marcu 2.